Събличане и обличане Седма неделна беседа от серията «Сила и живот», том 3. Да се събличете от вехтия човек и да се обличете с новия. Послание към Ефесяните, 4 глава, 22 до 24 стих. Събличането и обличането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 Сега и вие сте облечени с нови дрехи, но като отидете по домовете си, ще обличете пак старите си дрехи. Павел казва, събличете се от стария човек. Значи събличането на старите дрехи и обличането в нови, представлява нови живот, към който човек се стреми.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 Той се сърди, гневи, но след това и тя започва да се сърди. В край на краищата се явява общо недоволство. Защо жената да ни изучи характера и вкуса на мъжа си и да наготви ядене, което той обича? Преди да се е върнал мъжът от работа, жената трябва да отвори прозорците на стаите, да влезе чист въздух, да се помоли.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 Мъжът няма желание да се обличе с нова дреха. Един млад момък трябвало да пътува от едно село до друго. Пътят му минава през една гъста гора. Баба му, като видяла, че внукът ти тръгва на път и трябва да мине през гората, казала му. — Синко, ела да ти бая, ако те срещне мечка, да не те изяде.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 Китайката привикна и с малките кръчка да се движа свободно и да излиза, когато пожелая. Нови дрехи Нови обувки са нужни за хората. И то широки и удобни. Ако имате мъчнотии и страдания, ще знаете, че това са старите и тесни дрехи и обувки. Старите дрехи крият в себе си отрова.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 Днес всички хора, учители, професори, съдии, свещеници, носят недоволството от прегорялото ядене. Търговецът пък е недоволен, че работите му не вървят добре. Махнете недоволството от себе си. Махнете тенжерата и търговията от главата си. Човек не е дошъл на земята, нито да става.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 Но ако ги обличете със същите дрехи след 10 години, ще го усъкъчете. Освободете се от старите форми, които днес не ви подхождат. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко желание, което ви стесняват, трябва да се изхвърлят навън или да се предадат на други, които идат след вас.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 Събличете старите си дрехи, ушите по модата и обличете нови, бели, чисти дрехи. Белият цвят означава доброто. Стремете се към белият цвят, за да се свържете с доброто. Дето видите бял цвят на цвете, на къща измазана в бяло, свързвайте го с доброто.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 Тя го туря на корените на своите дървета за тор. Те го измукват, извличат потребните сокове, от които след време излизат нови листа, нови пъпки, клончета, нови цветове и плодове. Само природата владее изкуството да привръща старото в ново. Казано е в писанието: Всичко,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 са в старите си дрехи. Като разгледате съотношението 1 към 23, ще разберете, колко време сте били истински християни. Като говоря за черквата, за храма, имам предвид онова възвишено състояние на човешката душа, когато човек е готов да прояви доброто, милосърдието.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 Следователно, мъжът и жената се съединяват, за да се развиват. На същото основание, ако житното зърно не се посъди в земята, нищо ново няма да придобие. Когато някой пита, защо хората се женят, казвам, женитбата е необходима, за да се развият мъжът и жената. Да придобият нови качества и да изучават Божиите закони. Може ли без женитба? В широк смисъл на думата без женитба, т.е. без развитие на земята, не може. Като е дошъл на земята, човек си оженил вече. Духът му се е свързал с плодта. Духът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 Мъжът представлява любовта, а жената обичта. Мъж, който ни люби, не е истински мъж. Жена, която ни обича, не е истинска жена. Това е велика истина, която засяга едновременно и мене, и вас. Мъжът трябва да бъде облечен с нова дреха.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 Но има обувки и на ума, които също стягат човека. Не може свободно да мисли. Чувате някой да казва, че неговото веро е най-добро, най-право. Да се мисли така, това значи стегнат, ограничен, т.е. ум, обут в тесни обувки. Едно е истинското веру едно е правото веро. Всички други са изопачени, укари като рени образи на единия, истинския образ. Една е истинската и права религия, религията на любовта, на вътрешното съдържание и смисъл на нещата.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 прав смисъл на думите обличане в ново, човек не може да се облича в ново, докато не влезе Христос в него. Всъщност Христос, новото, божественото начало човека, си облича в ново, а не самият човек облечен в плът. Плътта е старата дреха, духът новата.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 Страдащия и сте го нахранили и утешили, ще мисли ли той за вас? Непременно ще мисли. Ако сте го пъдили, хокали и ругали, пак ще се спомня за вас. Значи човек може да мисли и да се спомня за вас при два случая, когато сте го нахранили и напоили добре и когато сте го изпъдили и наругали.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 Нови дрехи. Когато мъжът се връща неразположен и гнемен от работа, жената не трябва да му се сърди, но да приложи новото учение, да смени състоянието му. Как ще приложи новото учение? Преди да дойде мъжът от работа, тя трябва да изчисти и измие стаята, да проветри въздуха и да тури на масата.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 Събличи старата и нечиста дреха и обличи нова. Не е достатъчно само да съзнаеш, че си съгрешил, но трябва да обличеш нова дреха. Ако днес си направил една погрешка, кажи си, утре ще облека нова дреха, Тоест, ще направя едно добро.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 Събличете старата дреха от вашия ум и от вашето сърце и ги облечете с нови. Мислете всякога върху обличането ви с нови дрехи, докато тази мисъл се реализира и стане действителна. И художникът постепенно поставя своите идеи върху плотното, докато най-после я реализира. Да се облечете с нова дреха, това значи, да се домогните до великия смисъл на живота. Който се държи за старите си дрехи, той сам подписва смъртната си присъда. Цял живот той и ял и пил и за нищо ново не мислил. Като си лягате вечер, обличайте нова, чиста риза, за да става, че сутрин от сън здрави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 В това се заключава новото учение. Като наблюдавате лицата на сегашните хора, по тях се четат незгодите, скърбите и мъчнотиите, които преживяват. За да се освободят от мъчнотиите и страданията, те трябва да приложат новата идея. Да се старите дрехи и да обликат нови. В бъдеще...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 Обиколила всички лекари, пръснала всичкото си богатство за лекарства, но нищо ни е помогнало. Един ден чела в една книга нещо върху новата идея за събличането и обличането и решила да събличе старите си дрехи и да се обличе в нови. Прегледала старите си сандаци и всичко старо изхвърлила навън.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 Носи същата семка в ръката си, но на никого няма да я даде. Той сам ще я посее в човешките градини, за да даде сочни и вкусни плодове. Пазете грижливо плодовете за да можете да запазите семе от тях. Пазете новополученото семе, за да не го изгубите повторно. Мнози навярват Бога. Но в край на крайщата искат да видят някакво чудо, да се усили вярата им. Братя, вие сте изгубили пътя, по който семката е вървяла. Върнете се назад, да я намерите и отново да я посадите, но не в земята, както по-рано, а в сърцата си. Там тя ще се развие добре. Ще даде сладки плодове, които ще отворят учите. И Ева яде от плодовете на тази семка. Очите й се отвориха и тя прогледна, но не в посока на истинската любов, а в обратна посока. Ако съвременните хора ядат от плодовете на тази семка, очите им пак ще се отворят и те ще прогледнат. Мъжът ще каже на жена си, по-скоро дай новите чисти дрехи, да се обличем с тях и така да се явим пред Господа. Трябва ли сега хората да се питат един други, обичаш ли ме и колко ме обичаш? Кой човек, на когото сърцето е пълно звяра, надежда, любов, смир и кротост, няма да бъде обичан?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 Неделя – София